Курінні отамани вже стоять кожен біля свого куреня і держать також з горіха чи груші, оправлені з боків сріблом, палиці – знаки курінних отаманів З непокритими головами Кошовий і Старшина проходять і зупиняються посеред Майдану Стають у рядок і вклоняються козакам на чотири боки Поклонились, піднімають голови Довбищі б'ють у Литаври гучніше. Козаки кланяються старшині. З церкви виходить настоятель і править молебен. Після молебня Кошовий-Отаман каже, «Панове козаки, славне лицарство Запорізьке! Минув рік, як ви нас обрали, і зараз, панове, дивіться, коли що не так, то скидайте нас!» На цим Кошовий замовкає, «Тепер, як скажуть козаки». «Якщо вони крикнуть, усе як слід, не хочемо інших, ви, добрі пани, пануйте над нами ще один рік». Тоді Кошовий, Суддя, Писар і Осавул знову вклоняються козакам та дякують їм. «А якщо козаки крикнуть, не хочемо вас, і ти, сучий сину, покинь своє кошування, бо ти вже козацького хліба наївся, іди собі геть, ти для нас неспособний». «Поклади свою булаву, поклади!» Кошовий, немовлячий слова, знічений, зганьблений, кладе до них шапку, на шапку булаву, йде до свого куреня і віднині стає звичайним собі козаком. Те саме роблять суддя, писар і осавул. Суддя кладе на шапку початку, писар – парой каламар, а осавул – свою палицю. Коли ж козаки невдоволені тільки кошовим, а таке бувало не раз, тоді вони кричать судді, писарю і осавулу «Лишайтеся, бо ви такі, як нам треба!» і ті лишаються. А козаки тим часом уже вигукують імена. «Нового кошового отамана пропонують куренями, і всі, кого назвали, мусять відразу Майдан покинути, іти у свої курені і там нишком сидіти». Траплялося, що при виборах старшини доходило до сварок, бійок, а то й до вбивства. Бувало, що перший день нічого не дасть, і козаки вибирають кошового, і другого, і третього дня, а коли вже нарешті зупиняться на комусь одному, то десятеро йдуть до нього в курінь і кажуть йому, що віднині він кошовий. Коли ж той, на кому вони зійшлися, не хоче і впирається, тоді двоє козаків беруть його попід руки – Двоє чи троє пхають ззаду, кілька чоловік штовхають в боки і кажуть «Іди, сучи, сину, бо тебе нам треба. Тепер ти наш батько, ти будеш у нас паном». Обраний кошовий зазвичай відмовляється двічі. На третій раз бере булаву. Після цього довбиші знову б'ють у летаври, а старі козаки-січовики підходять до нового кошового і посипають йому голову землею. Якщо ж до сніг, то сніжком, коли дощ, то мажуть болотом, аби він знав і не забував, що він із них найнижчих, які його вибрали. А січ кричить, «Будь, пане, здоровий та гладкий, дай тобі Боже лебединий вік та журавлиний крик!» Дід Максим на хвилину замовк, зняв з голови наливайкові шапку, Заглянув у неї, наче він там щось на споді забув, і коли заглянув, місяць відразу ж насвітив повну шапку свого холодного примарного світла. Дід надів її знову, а з-під неї на його щоки вуса полилося те місячне світло. Дід Максим став схожий на джмеля. Дід Джміль Максим трохи помовчав, мацнув себе за вухо ще раз і заговорив далі а тепер на Запоріжжі кошовим отаманом Криштоф Косинський. Сам він з поляків, з Польщі, з королівським папірцем він і приталіпався до нас під Білу церкву. Зайняв село Рокитне і став у паном. Однак Косинський не знав, а може і знав та не подав знаку, що Біла Церква і саме Рокитне, як і Богуслав, Канів, Трепілля та Прияслав, то землі Януша, старшого сина князя Василя Остроського. Отож Януш, коли дізнався про це, кинувся до Косинського. Як ти посмів такий сякий зайняти моє село? Косинський тиснув Янушеві під носа королівського привілея, а Януш його киями, а Януш його киями. Після такого прочухана Косинський закинув ноги на плечі і побіг з Рокитного некуди-небудь на Запорізьку січ. Там він прийняв козацьку віру і мову, і кілька років був простим козаком. З часом став курінним отаманом, ходив з козаками і на Очаків, і на Крим, і на море, словом, де козаки, там і Косинський. Казав Омелян, що чоловік він відважний, кмітливий, у походах обачний, меткий на думку. Словом, було, коли козакам до нього придивитися. І от вони обрали його кошовим. Обрали, і він одразу ж повів їх із Запоріжжя на Україну. А що ті городські чи сільські шляхетські команди проти козаків? То вони проти нас, таких, приміром, як ми з Кирилом, вояки. Ось вам пан, ось вам ксьонц і ми понуримо голови та лише сопимо. Діти наші з роду тулилися до школи, а ми до церкви. священниками обрали собі громадою, а тоді митрополит його нам висвячував. А тепер хто його нам буде висвячувати, коли усі єпископи римської віри? Ніхто, і вони не висвячують. А якщо де і лишилась одинока православна церквичка, і ти підеш до неї, Плати штраф п'ять кіп литовських грошей. А єзуїтів поналізало, господи! Школи наші зачиняють, Батюшок православних б'ють і виганяють, А ми на це мовчимо. Бо ми... Хто ми? Хто нас оборонить? Самим оборонитися не сила. Хто старий, а кого залякали, І він боїться. Хто молодий то й дає тяги на січ, а ще хтось, хоч молодий, ходить собі навколо хати та лише водить очима. Ганьба нами гріх, що стаємо такими підніжками. А козаки із Косинським що? Як тільки виломились із Запоріжжя, то Косинський повів їх на Янушеві землі, на Богослав, Канів, Переяслав, Трепілля, і вони так Потурили шлях то, що аж гай зашумів.